Знав це, мабуть, і старий збиточник Місяць, бо якраз став собі супроти Шагаєвого вікна, дивився на нього і підсміхався злобно, ніби казав, «А коли то ви, пане Шагай, будете мати таке вино в своїй пивниці?» «Не дочекається того старих і труне», відповів йому Шагай і старався заснути. Але Місяць не вступався з вікна і виявляв велику охоту побалакати собі з Шагаєм про його нову посаду, про сторожиху Марту, про Віта Крикучку і про інші того рода цікаві питання. Шагай боронився від такої розмови, мав того всього досить і буде мати ще більше. Вже краще думати про товариство, з яким пережив нинішню неділю. І він думав. Зі школи до попівства було так близько, що Шагаєві здавалося, наче він лежав за стіною і наче б чув, як отець Єлецький читає з пам'яті на сон грядущі молитви. Добродійка Єлецька зітхає, не знаючи, чи добре вона вгостила своїх дорогих гостей, а Ганя і Шагай став думати про Ганю. Не знає чому, але та дівчина чомусь така близька для нього, мов рідна, мов далека своячка. Заспокоював себе гадкою, що воно не виключене, бо він попович і вона попівна, а роди в цілій єпархії дуже посвоячені з собою. Його покійна бабка, як зачне бувало виводити ті родоводи, то виходить, що буцінто всіми по десять разів з собою кревні. Та на тім не кінець. І він, і Ганя – сироти. Доля вирвала їх з їхнього окруження – Її кинуло на ласку родини, а його зробила залежним від ласки всіляких зверхників, від Війта аж до президента. Старався умовити в себе, що життя робить їх близькими собі, але місяць примикав одне око, підсміхався і говорив, не здуриш мене, Ганя, подобалася тобі, чому то не сказати правди? Шагай обертався на другий бік і думав про це Ілецького. Їхав дожитник, знаючи, що його парох Москвофіл, а тепер бачить, що не такий вовк страшний, як його малюють. Це тільки старорусин, людина давньої дати, консерватист. Привик до етимології, до якоїсь буцімто літературної мови і вважає їх святощами народними. Як не може зрозуміти, що як Русь потрапить обійтися без ЄР і без Й, і як можна писати так, як балакає сільський народ? Життя йде вперед, видвигаючи нові питання і нові потреби, а він як став на 48-му році, так і рушитися з нього не хоче. А все ж таки в нього є серце. Він любить свою землю і своїх людей, і не треба тратити надії, що помаленьку та полегеньку, шануючи його літа і привички старечі, можна буде отця Єлецького зробити, коли не сподвижником нових ідей, так хоч їх симпатиком. Добродійка Єлецька – політика не признає. Це жінка з кістками добре, тільки малоосвічена і з молодих літ замкнена в тісненькому кружку своєї хати і родини. Поза той круг вона не виходила, бо й не потребувала виходити, і тому не усвідомилася, не з'ясувала свого відношення до світу і людей, навіть до своєї сестринниці Гані. Може, не подумала ніколи, яку їй кривду зробила і робить. Ти нині дуже миролюбиво настроєний, підморгував місяць до Шагая. Так легко прощаєш людям, як ніколи. І Шагай мусив признати, що відколи зустрінувся з Ганою, то дійсно ставиться до людей прихильніше, ніж перед тим, крім Кирикучки. Але про Кирикучку він думати не хотів. З такими, як він треба боротися. І Шагай думав про ламішів. Не був ще в них у Колубинцях, але уявляв собі цей дім попа-народовця, семидесятника, вихованого в маркіянових традиціях, українця, котрий як був студентом, то другу пару черевиків продавав, а з одною лишався, щоб тільки правду або вечерниці викупити з друкарні і пустити в світ. Віз, а не натичанка, циратова канапа, а не плюшеві меблі, Діти бігають босо, добродійка має одну візитову суконку, а все ж таки всміхнені обоє. Часу мають більше, ніж треба. Він ходить по поминках, а вона вчить жінок випікати хліб і вповивати дітей. За рік-два в їх селі буде крамниця і читальня, братство тверезості і позичкова каса, а при найближчих виборах ціле село віддасть голоси на свого чоловіка. Леміші зорюють наш переліг, а прийдуть по них сіячі і засіють його здоровим зерном. Місяць злобно усміхався з неба, а пищук, наче питався Шагая, де зерно віює, там летить полова. Таких пищуків мали ми колись і маємо тепер, але з поступом і вони переведуться. Поки що не маємо міста, місто ще чуже для нас і відчуджує тих, що з села до нього приходять. Та, на щастя, село наше здорове, і воно оздоровить місто, витворить нову інтелігенцію, і тоді все зміниться на краще. А Симаківський? Симаківський – це доказ мистецьких дарувань нашого народу. А чи не краще б сказати – жертва нашої некультурності, і то не перша, і, мабуть, не остання. Шагай примкнув по Пригадалися старовинні образи по наших церковцях древеляних. Воскові свічки закопчують їх, зимою дошкуляє їм мороза, літом спека, дошки розсихаються і краски облітають. А часто гоство – це твори великих митців, про котрих ніхто і нічого ближче не знає. Дешево мусили їм платити, коли вони по таких глухих кутах малювали. Генії непризнані, жертви культурної, Невиробленості загалу Не один, може, працюючи в злиднях Потішав себе гадкою, що хоч він згине Так житимуть його твори Подібний був до тої мами Що дитині життя дає, а сама умирає І ось, одна недогашена свічка Церква спалахнула огнем І з димом пішли сподівання артиста Нема ні його, ані його творів Поплила хмарка по блакиті і розвіялася з вітрами. Багато таких трагедій. Багато. Хто знає, може, й Семаківського жде подібна доля, може, й не одного його, поки ми не навчимося цінити наших даровитих людей за їх виїмковий хист і за їх пильну працю. І Шагай побачив, що навіть той Семаківський, який на приходстві в житниках робив враження якогось метеору, Явище не зв'язаного тісніше зі своїм окруженням, все ж таки був залежний від нього. Покраще і піднесеться наше життя, то й таким семаківським краще стане все одно чи вони малюють, пишуть чи грають. Життя як машина, як складний механізм. Щоби цілість добре йшла, мусить кожна частина своє завдання як слід сповняти. У нас поодинокі частини механізму не найгірші, а часом то навіть знамениті, але не зістроєні з собою вони цілості не творять і бракує їм мотору. Бракує великої ідеї, якою захопився взагал і підчинився їй як моторові машина.